Zer hori da? Arratsa León Gaizka. Arratsa León Mais. Bai. Calle Ataleón. Arratsa León. Bueno, va ba, ezaitu oraindik ana orkestu, saiatzen era beti suspentsia mantentzen eh gure gonbilatu orkestu baino lein, baina nesan dugu ja da gaur ospakizun eguna dugula biharkoangatik, eh baina bueno, gu hasi gera ja hemenche pizkat ospatzen Ba, irrati libre eta komunitario guztientzako bihar ospakizuna eguna delako arroza Ba irugarren topaketak e, ospatzen dituelako gernikan eta horreisegatik zaude gaurkoan e, zu gurekin, eta telefonoz izan pixkatu rutin, baina bueno. Bueno, on, ondo entzuten dugu ez da? Entzuten dugu, ez dago gotxi hori da. Eta, bueno, ba, aprobetsatuko dugu pixka bat, e, elkarrizketa hau eta biharko e, jardunaldi horiek Ba, itzei arrosa sareaz. Nik uste gurentzule askok, jada, ezagutzen dutela arroza zarea. Eta esagutu berko luketela. E, bai, akaso, akaso arroza zarea aipatzen dugunean, igual e, deskonektatzen dute eta ez dutekas horik egiten. Eta, egual horregatik, ba, ipatuko dugu berriz ere pixka bat, zer den arroza zarea eta ze, ze, zein den bere funtzioa e, Euskal Herrilean, ez? Bai, e, eta gitarra zarea, ona bueno, espaldi sortutako sare e, bada eta, eta bueno, azken urteetan e, bete duen lanik garrantzitsuena izango dugu nahiz eta gure esku, e, entzule asko tasporentzada ez desagun izan, da normala da. Las pico ibilidelako irratietan e, euskaraz sustatzeko eta batez ere euskarazko irratzaileen e, elkartruea da multa multazeko, es, e, ba antzetan egiten den irratzaile bat gasteritan entzuteko eh bilbon egiten den bat e irunean eta eta horrela esta, eta eta urtetan hori izan da arrozasariak betu duen funtzio nagusia irati askota askorentzat ba parrilla bat edo programazio bat osatzea eh ezinezkoa zen duela ur, duela zen bait urte eta zain beste urte eta arrozasariadi esker ba lortu du euskarriko dirati ezberdinetan e, programazio bat eh programazio bat edukitzea, han eta hemen egindako irratxagioi eskerrat, eta hori eta bosti bati biltzen ditu bere baitan, zaleak, eta hurrera begira ba, pauso berriak emateko prezta. Eta hix ez, azkenean igual arroza sarea bera akaso ez ezagunean e, izan daiteke, baina e, irrati komunitarioak, e, irrati libreak entzuten dituenak, ba, askotan konturatu edo ez, baina askotan entzungo ditu irrati horretan ekoizten ez dituztenak eta beste irrati batzutan e, egiten ari direnak eta nola bait, e, normaltzat ja hartzen du, honek e, ba, ja urteak dara malako. Ba, iba, okero espanago arrozazadea 2008an e, sortu zen, e, arrozan bertan, e, Euskal Herria zuzenean festibalean, eta hor dutik ba, bueno, ba, ba, egindu bere, bere ibiltu bidea, eta ezan bezala gerote irratxe gehiago izan dira zareta biltzen joan direnak, eta gerote irratxe jago dira gaur egun e, irratxean artean elkart trukatzen direnak eta, eta horri esker zure moduan da ba, ba, lortu du ere gure programazioetan kolore apurtxo bate ematea gure programazioi. Ta, eta askotan ba azpeki palni egitea posible ezten gbatxailo bat e, egiten badute bergaran, ba horria aprobetxatzea, ez? Aukera aukeragona da eta horretan gaitza. Hmm. Gero beste kontu bat ere interesgarria izan dena eh ba Arrosa sarean ibili garen irratietako kideak batzutan Arrosa sarearen bitartez kontziente izan gera ba, e, Euskal Herrian eh libreek duten indarraz, ez? Bai, eh eta kit e, indarra da ez, bueno, aitortu e, beharreko zerbaita gure dialean egia izan irati irati edo herri ekimenetik sortutako iratiak gutxiengo arela eta eta esan e, okupatzen dugun e, tarte hori sortitsarrez eta oraindik ba, gutxi da eta hori erenikuste gutxi da ber dela den ba hainbeste gero oraindik proiektu askotasko martxan egotea positiboa dela izango nuke, eta urrera begira gainera ikuste irati berriak sortzen ari direla han eta hemen bai arriba ide eta bai eskualdetan ba, positiboa da. Eh, e, e, e, e, e, e, e, e, egon berko litzateke hor dialdean ere beste urren auketa bat eta ikusi zer den e, benetan eskaintzen ari garena, ez, Euskadi herrian ba giarelako e, diala gustiz ba, bueno, eh Madrillen egoitza duten hiratieko e, okupatzen dutela gehiengoa handi batean, ni batiko komertzialak dioela gaur egune eh e, diala betetzen duten gehienak, ba ditugula irrakitik e, publikoak ere, bai euskara iragokienez Bagutsi dira e, eskaintzen diren e, aukerak, zentzulearen entzule, zat, eta zentzu horretan zaganukarroza zareak betetzen duela funtzio bat, funtzio sozial zehatzu bat, e, beste, beste inorko betetzen estuena eta, eta zentzu horretan babultzatu gareko proiektua da. Hi, duela, e. Eta proiektu honetan zari gara, nola da pixkat? E e Ikusten eztel horren atzean dagoen antolakundea edo antolatzeko modua edo. Nola, nola antolatzen dira gaita bosti irrati ezberdin eta buen arteko parrilak eta guzti hori? Ba, da, e, beste jau garritako eta rosasarean bada irratien arteko ezberdintasuna ez, e, segure artean ba, denetanik e, aurki, aurki dezakegu eta bai izahela aldetik eta eta bai kokapen geografikoa aldetik ba herri lurralde guztietako irratiak e, elkartzen direlako zalean bertan eta, eta horrek, ba bueno, ya ja, a priori suposatzen du, ez? Erronka bat, eta hori antolatzea, ba, ba bueno nik uste dut zentzu horretan irratiok denok kostiente garen hainean, e, guretzat ezin besteko adekazare horrek eskaintzen digun hori, ba denok egiten dugu lapultza hurrera, ez? eta eta e arrosa bueno, urtean ez dakinik 4, 5 kartzen hartzen gara e, euskarareko leku desberdinetan eta eta horra aprobatze azten dugu, ba ikaste hasieran zeintzuk izango diren e, eskainiko diren irratzaio beharriak, urrati bakoitzetik eta horrela beste gratiak ere ezagutzen dituzte urte horretako ezagutzen dute urte horretako usta zein izango den eta geri gatik bakoitzak aukeratzen du zein irratzaio sartu bere programazioan. Eta hortik aurrera azken urteetan, ba beste lan lan, lan kostantetako bat izan da, jardun aldien e, antolaketau, ez, irugarren urte zesan duzu moduan antolatuko ditugu aurten, eta eta horretan ere, ba, bueno, pasaten dugu denboratxo bat, e, kontuen hartuta, han eta hemen e, barra jatudiko geratia gara eta ez telako erraza denok eta eta horretan ibintzen gara. Bai ez da, beste munduko E, egitu da konplexu diazaren e, astutu uste da <risa> Baita inguruan galetua ergen izun ere e, bihar jardunaldiak e, dira arrosa sarearen topaketak e, Lelburu nagusia honetan zer litzak arrosa sarean dauden irratiak eta irrati bakoitzetako kideak e, biltzeat elkarre sagutzia eta elkarre, elkarre gotia egun, egun batian? Nik esan honuk el nagusia badela e, zarea bera visualizatzea alde batetik eta eta zukezaren bezala ba, gu geukere ez, elkarri aurpeia jartzea eta elkarri zahutzea, ba, bueno, odi ere ezinbesteko badelako. Eta, eta bestalde nik uste dut badelara modu bat ere e, iratei laguntza bat eskaintzeko. E, Jardun aldia kantulatu zirenean ikustut el buru nagusia e, izan zela irratietan piatzen e, den jakintza hori elkarbanatzea. Egia dela ko di ba, batzuk behar bada kontu teknologikoetan oso aurreratuta eh dabiltzela eta dabiltzen ituzterako zenbait programa ba eguneroko hori asko errasten dutenak irratigintzan eta beste irrati batzuk ordea ba, behar bada kontuietan e, hankamoz e, ibili dira. Eta, beste, eta alde rebez, zirrati batzuk behar bada, ba, sekulako esperientzia daukate e, redakzio lanetan edo lokuzioan eta beste batzuk ezin beste. Eta zentzu horret, duizeko taierrak, e, bau, etzat, fontxezkoak dira, iratietan ere e, gugeu karri e, irakatxiz ba, formatzen joateko eta gure egunerokoa errasten joateko eta aldi berean gu konturatu gabe ere, <coughs> ba, azken urtea e, bete dugun beste funtziotako bat izan da, Euskarrian martzen jartzekotan tantziren e, egitasmo, eta irrati berriei behar zuten azken bultzada ematea. Eta horrela azken urteetan, ba, sortu dira, eta aldarreskulatu dira irrati ez bezdinak. Eta kontrako esterrixe askoitin, pradixu ondarrun, e, iraki erratia nafarroa iparaldean, eta eta etorriko diren berriak aurten aurtengo jardunaldiei begira ere, ba sumaillakoa aipatze uh, astu sait, e, sumaillako errazia eta urtengo jardunaldietara ere hurbilduko zaizkio, bai galdakotik, bai lizarratik, ba, ba, bueno, i gracia sortu noian dabien jende aurpiduko da jardunaldietara nondik hasi badruten e, ikusteko. Astran bertan ere eta eta zehazki horregatik egiten ditugu urten jardunaldiak e, Gernikan, Astran badertan egiratibat sorteko asmoa daukatela kota uste dut, zentzu horretan oso balia dela dela egiratibat martxan jartzerako orduan, zer hartu behar den kontutan eta eta nola egin behar den e, ikasteko. Beraz, kontatu dugu zu pixka bat, e, goizeko plana zein izango den, nahi, alor praktiko hori e, irratitan dabilen jendia beraien ezagutza konpartitzeko, berri e, e, e, irakasteko eta bar, e, baina ez da hor gelditzen eguneko plana, ba, batez ere Arratsalderako eta Bazkaria tartenegozu aipatuko dugu la baita ere, Arratsalderako beste plan bat, e, bueno, nahiko desberrina egongo delako, ez? Bai, Baskalostean ere aipatu e, berdu aurten ba berrikuntza moduan e, kuinatsa txapelketa bat antolatu dugula. Mm. Ba, apurak erakien saltxapur bat e, e, sortzeko eta beste batzuk musean egiten duten moduan, ba bueno, guk e, kuina apelkata bat antolatu dugu aurten ba e, eta, eta horrek aurrek ere manplusea ezana. Eta bueno, eta arratsaldea orain hartu desala aprobetxatuko dugu ere usnarketarako tentengelako, es, arroza, arroza, arroza orain arte betu duela funtzio sehatz bat irratsen elkartruke izan daiteke e, nagusiena eta eta hortik aurrera ikusten dugu ere potentziala egon badagoela, gerote irrati gehiago arela berten ekatzen ere garenak eta behar izan ere badagoela pauso berriak emateko. Praktikarratsaldean proieztatuko e, dugu apuru bat e, gaur eguneko e, komunikabidean e, egoena astertzeko portarako gonbiatu ditugu ba e, esparru esberdientala lana egin direnen pertsonak alde batetik Josua Mesa ga dugu PDUko e, irakaslea dena ikusentzunezkoen e, saiaean bestalde zaigu saigu e, aialaldea.com e, proiektuko proiektu komunikativoko Laudialdetik e, Aitor Aspuru e, Zopatu.info koireitz zalegi, eta ezken nik tokikomen izenean e, urkoa dizti. Eta bereiekin bonapur bat e, aztertu nahi dugu, e, bueno, gaur eguneko komunikabideen e, norabidean, ez, norantz doazen, egia delako komunikabideen e, panorama asko aldatu, dela, asko aldatu dela oso denbora gutxian, eta segurazki guk ere ez dakik oso ondo norantz joko duen, internetekin, eta eta beste, Eta, eta ikusi ere zehaukera zabaltzen dituen ez, gara Iberrionek, ba, zehazki irratioi begira, eta nola egin dezakegun aurrera, Elkarlan horretan, nola proletxatu, ba, ba, ez bakarik ibarriak, euskal herriando no beste proiektu batzuk e, Elkarlan erako, eta zerbait e, zabala, eta sendoa eta kalitatezkoa solteko aurrera begira eta hitz egiten ere geran guztiak egitaraguaren inguruan eta dihoa. Baina nahi, atentzioa ditzen diten beste gauza bat ere izango da, ba, normalean, unien bitartez eta komunikatzen geran, ba, pertsona talde horren arteko ezagutza, edo bizkat hori ba, aurpeia jartzea, ba, beste irratiko pertsonaei beste programak egitizten nahi, eta, eta pixatzen detori ere, ba, noraiteko, ba, azta, ez, osagen garrantzitsua izango dela, ez, biharko egunean bai, jo, bai, funtsezkoa, arren sortzen direlako azkenean e, proiektu asko eta asko, estela egin asko izango izango litzateke, eta zentu denok e, egun osoan e, batera pasatzeak sortzen ditu e, ez, e, inerziak eta eta, bueno, ba, horrek baduka e, pisua. Horregatik adibidez gaugean e, antolatu dugu ba, kontzertu bat egongo da, nungu aiaz, hortzen e, talde bateke emango du konzertu, eta horretak erauk izango dugu, ba, irratzea joez berdinak, bueno, kasu honetan, musika irratzea joez berdinak egiten tusten e, pertsonekin, bako, napur bat, diei, e, diei, diei lanetan e, jarriko ditugu, eta e, txandaka, ba, ba, musika jartzen egin likoara e, gauean apurazioz eta alaitzeko, eta hori ba, ba, ba modu bat adibidez, e, arrosasariaren bidez entzuten ditugu nidatxeetako e, pertsona askoria urteia jartzeko, eta eta alkar ezagutzeko bai. Eta parranda pixka batea egiteko ere bai? <risa> Bide batez. <risa> <risa> ba, gaizka, igual gelditzen altzegun ere bai, da animatzea jendia pixka bate urbiltzera, zeren esan beharra dago, denbora guztian, egondubera esaten, e, ba, pixka batea irratien alte, arteko topaketaketa, behar topaketa irekiak dira, e, dozein hurbiltzen alda bertara, eta gaina asko ikasteko, eta disfrutatzeko e, momentuak izango ditulako, ez? Ba, egia da bueno irrati mundutik gusti zabal arte dagoen pertsona batentzat behar bada ez dela kargarri egia izango biako biako kontu hau ba, ja horretan ere argitzi berdugu horra goazen denok eskaela atitzuak eta arituak baino eta, adituak, guaino, eta et, bueno bai eta bai arratsaldekoa gusti zabela tirela eta eta bueno gaiariburu serez estekin alentzat ere ba ateak xabalik daudela ta desuego estela en el sentituko irrati munduarekin eta iragintzaren inguruan e, ba, interesa e, interes daukan edo zeinek ba, izango duan zer ikasia eta eta seguru egun ederba pasatuko duela sentzuoretan orain arteko paketetetan mentzatze badainatzeko jardun hori eta norrea izango da eta urte ere seguru horrela izango dela ba bueno besta, beste, astrak ere eskaintzen du dituelako baliabideak eta osoleku egokia delako horrek oserbaitere eh, antolatzeko Ba oso ondo gaiz mi esker, gurekin izateagatik, eta, eta, eta dena oso oso ongi jutia bihar. Oso ondo ba, suekere ondo segui, zerra bihako lagunok eta eta ikusiko huelkar. Venga, Bara, mi esker, radio, ondo segui, agur. Arroza zareko, iruaren jarduna Euskal Herrian Herria bada zerrentzun. Zerren Martxoaren hogeita bederatzian, gernikako astran. Goizez, taller praktikoak. Eta ondoren, bazkaria. Arratxadez, Euskal Herriko komunikabideak erronka berrien aurrean, maailin Gauean berriz kontzertu mundiala non guaiaz taldearekin. Eta honena, guztientzat zatirekia dela, izen emateko idatzi arrosa.sarea abildua gemail.com elbidera. Informazio gehiago arrosasarea.org Euskal Herrian, arrosa sareko, Iro garranyar duna aldia.